Mošer zvuk uslyšel a otočil se. Jeho zbroj zaskřípala. Agent a vlkodlak se dívali jeden druhému do očí. A pak Joe Buckley kousl Mošra do obličeje. Stark zamrkal, když na něj vystříkla krev. Mošer ječel a kopal, jak ho Buckley odtahoval na chodbu. Ozvala se série hlasitých ran, když Mošer bez účinku vystřelil z pistole. Stark vyrazil a zabouchl dveře, ale i tak uviděl, jak se celá řada úhledně naskládaných mrtvol na chodbě zvedá. Tohle si podělal, vyčetl Lin z Horstovi. Trhni si, zavrčal Horst, neměl sílu se hádat. Navíc potřeboval veškerou pozornost k řízení auta, aby někde neuvízli. No, ne, to jako vážně Měl by se zvrátit k tomu, co dělal dřív, protože lovec Monster si opravdu mizernej. Zase se ztratili. Jistě, bylo to malé město, ale Herbinger ho zmlátil do bezvědomí, možná mu způsobil lehčí otřes mozku, takže pro něj bylo těžké se soustředit a pod sněhem všechno vypadalo stejně. Tomuhle by potřebovali tu stupidní GPS navigaci, ale podle ní se jejich auto nacházelo uprostřed velkého modrého pole. Ze zadní části kadylaku se ozvalo děsivé sténání. Horst se přikrčil, přál si, aby si prostě pospíšila a konečně umřela. Joen vypadala opravdu hrozně. Nějakou chvíli už ji nekontroloval, ale když se na ní podíval naposledy, byla napuchlá a slizká. Pravděpodobně už měla dávno zemřít, ale z nějakého důvodu se pořád držela. Byla jako osy na vzadku. Co když zmutuje v jednoho z těch obřích pelikáních robotů? Zeptal se Lins a riskoval pohled přes rameno. Tahle strana jeho hlavy byla oteklá a fialová, jak ho tam praštil herbinger. No, my ani nevíme, co byly sáč. Takže možná umře, ale možná ji dokážou dát do pořádku. A když zmutuje, tak za ní vybereme odměnu z Fonasilu. Lins na něj zíral. Ty šale chladno chladnokrevnej hajsl! Horst jednoho zaměstnance ztratil, druhého zavraždil a třetího mu otrávili. Byla to vážně těžká noc. Právě teď by Fonasilu udal i svoji matku. Jsme u nemocnice. Možná bychom ji tu měli vyklopit a zmizet, navrhl Linz. A kdo je teď chladnokrevný parchant? Moje holka to není. Věř Lery. Jeho jediný přeživší zaměstnanec si odfrkl. V mým šílenství je systém. Aha, tak jaký geniální plán máš teď? Zůstali nám kolik? Dvě zbraně? Kolik do nich zbylo stříbra? tvůj milionový vlkodlak vůbec nebyl vlkodlak. Tak co podnikneme, chytráku? Horst se usmál. Pamatuješ, jak jsem ti říkal, že to v nemocnici smrdělo po spálených lupech. Za to mohl velkodlak co ho upálili v prvním batře. A protože víme, že Herbinger je teď krapánek zaměstnanej, asi si ho ještě nevyzvedl. A všechny ty prachy z fona silu tam jen tak leží. Linz pomalu přikývl, pak se zazubil. Všechno beru zpátky. Tohle je dobrý nápad a budeme se dělit jen na dva díly. Teď byl úsměv na Horstově tváři nucený. Jo, jasně. Možná měl zastřelit Lokoka i Linse. Stejně mu moc nepomáhal. Jak to, že u LM to vypadalo tak snadným? Světlo v budově svítila, takže generátory běželi. Ale tam bude teplo. V autě panovala ochromující zima. Tentokrát tu parkovalo i pár dalších aut a u vchodu viděl stát nějaké lidi. Se zbraněmi. Nevypadali však jako federálové nebo lovci, jen obyčejní lidé, co hlídali zraněné. No a jsme tady. Co je to? Zeptal se Linz a ukázal na první patro. Jeho oči tam přeskočily právě včas aby uviděl otevřené okno, kterým vylezal velký chlap v černém oblečení. Co ten blbec dělá? Chlap spadl do sněhové závěje u zdi. Byla to docela výška. Divný. Zajímalo by mě, proč to udělal. Chlap okamžitě vylezl ze sněhu a belhal se jejich směrem. Stark? Kdo? zeptal se Linz. Chlápek z UPKM. Začal vysvětlovat Horst, ale pak se Stark otočil, v jedné ruce zvedl pistoli a několikrát rychle vystřelil do okna, ze kterého vyskočil. Dobrdele! Horst zařadil zpátečku. Pneumatiky na ledě prokluzovaly. Ohlédl se přes rameno čisto a hned se otočil zpátky. Málem vyskočil z kůže, když Stark připlácl obličej na okno řidiče. Zabušil na sklo. Další stín vyskočil z okna, ale tenhle se pád zpomalovat nepokoušel. Prostě skočil hlavou napřed a zmizel v závěji. Začali couvat, Stark běžel vedle nich. Něco křičel, vypadalo to jako POMOZTE MI! Ze sněhu vylezl černý stín. Stark se otočil a několikrát vystřelil. Stín upadl na záda. Tentokrát ho Horst slyšel jasně. Půjste mě dovnitř! Stark se natáhl ke klice na zadních dveří, tahal za ní, ale bylo zamčeno. Půjste mě dovnitř, vy sráči! Začal zpomalovat. Sráči! Hraje, nepodívej! Vykřikl Linz. Skleněné vstupní dveře nemocnice teď pokrývala krev. Ale kdy jsou ti chlapi, co tam ještě před chvílí stáli? Ty folé! Jedno křídlo dveří se otevřelo, vyřítil se z něj chlap ve velkém plandavém svetru, utíkal jako o život. Uklouzl a upadl, když za ním ze dveří vyšla žena. Pohybovala se divně, pořád přikrčená, ale rychlá. Oblečení měla roztrhané, vyselo na ní v cárech. Ve vteřině chlapa dohnala a srazila k zemi, zasekla do něj prsty, jenže to vůbec nebyly prsty. Byly to černé drápy. Sníh kolem nich zružověl. Ty vole! S pohledem upřeným na ženu najel Horst do boku zaparkovaného pikapu. Proč se zastavili. Horst se praštil bradou o volant. Agent Stark je dohnal. Pistolí rozbil okno na zadních dveřích, odemkl si a vklouzl dovnitř. Jeďte! Jeďte, vy idioti! Jeďte! Horst zařadil a dupl na plyn. Kola se nechytala, jen se protáčela. Takhle ne, sakra! Věc, která pronásledovala Stárka, vstávala a šla po nich. Stárk vystrčil obě ruce z okna a začal střílet. Pistole byla hned za horstovým levým ramenem. Byl to neskutečně silný zvuk. Lens něco řekl. Nejdřív pomalu, pak na to šlápni. Z nemocnice velézaly další věci. Jedno křídlo dveří zůstalo otevřené, ale oni prostě probíhali sklem. Vypadali jako lidé, ale nebyli. Někteří připomínali blkodlaky, co jim při výcviku nováčků ukazovali na obrázcích, ale ani tady to úplně nesedělo. Jakoby se zasekli mezi dvěma podobami pokroucení a zmršení. Neměli chlupy, ale jejich kůže vypadala příliš napjatá, až jste mohli vidět barvu svalů pod ní a měli drápy a tesáky a rychle se přibližovali. Jeď, nebo tě zabiju já, zakřičel Stark Horstovi do ucha, když nabíjel pistoly. Potřeboval na to veškerou sebekontrolu, aby to udělal správně. Jemně se šlápl pedál plynu. Klidně, pomalu což nebylo nic lehkého, když se na vás hřítila banda ječících šílenců. Pneumatika se chytla, rozjeli se ku předu a pak získali trakci i rychlost. Horst se začal smát, ale smích rychle přešel v křik, když jedno z monster přistálo na kapotě. Na sobě mělo černou zbroj a na popruhu mu na hrudi vysela krátká puška, ale ta věc vypadala, že si zbraň vůbec neuvědomuje. Většina obličeje chyběla, zůstal jen dlouhý cár kůže, co se třepetal na rodé lepce. Stále to mělo obě oči, ale ty byly neskutečně široké, mlečně bílé a naprosto mrtvé. Věc otevřela tlamu plnou dlouhých ostrých zubů, nevydala však jediný zvuk. Poloviční vlkodlak udeřil pěstí do čelního skla, roztříštil ho přímo mezi sedadly a zakryl jim výhled. – Mašr! – zaječel Stark. Předklonil se a strčil pistoli mezi Horsta a Linse. Vypálil dobrý pultucet ohlušujících ran, než ta věc zmizela z kapoty. – Co je mašr? – křičel Lins. Můj parťák! Stark se třásl. – Byl to můj parťák. Už se proměnil v jednoho z nich. Od nakažení k transformaci za pár vteřin smrt následuje téměř okamžité znovu oživení. Sakra, tohle je zlý, tohle je zlý. Byli na silnici. Horost zkontroloval zrcátko. Monstra utíkala za nimi a držela se jich. Chlap, který veletěl z nemocnice, se na zemi třásl a svíjel. O vteřinu později vstal a rozběhl se za zbytkem smečky. Kapitola 23. Mělo jít o bezpečnou oblast, daleko na jeho. Bylo to skutečné město s dlážděnými ulicemi a vším ostatním. Jeho jméno bych nedokázal vyslovit, a ani by na tom závisel můj život. Van si mě kvůli tomu dobíral a docela dobře přitom imitoval můj přízvuk. Vedle tábora žila stovka mariňáků takže jsme byli v největším bezpečí za posledních pár měsíců. Jednorožec odpočíval. Vybrali jsme si evakuovaný dvoupatrovej hotel, kde se usadíme a počkáme na další rozkazy. Byl prolezlej kryš sama, ale spánek pod skutečnou střechou představoval velký zlepšení. Oba týmy se jako obvykle rozdělili, první zůstal v přízemí a my v prvním patře. Tou hledobou to byla docela směšný, protože většina prvního týmu už Trevis se vidělá. a jak ničitel naznačil konovrovi, i když byl Treivis v přestrojení pod velkou dekou z otvory pro oči, nechával otisky kopit všude kam se pohnul. Ale rozkazy byly rozkazy, a Treyvis se zavázal ctí, že na vládu udělá dostatečný dojem, aby jeho kmen dostal výjimku z fonasilu. Bíči lidé si na čest hodně potrpěli. Toho velkýho chlupatýho skauta jsem si oblíbil. I přes šaroniny stížnosti na průměrný lidský chlapy jsem mi často přistihl, jak těma svýma velkýma očima pokukuje po Konovrovi. Spoustu času trávili spolu o samotě a jejich pach nelhal. Byl to pohledný chlap a rozdíl dvě činy lidí, pod kterým je strčeli sloužit, jsem ho skutečně respektoval. Poloviční siréna nebo ne mohla dopadnout mnohem hůř. Konovr byl vycházející hvězda rozvědky a podle toho, co jsem věděl, právě zjišťoval, jestli by nemohli dál spolupracovat. Hmm, můj velící důstojník se zabouchnul do bohyně lásky. Klidně bych se vsadil, že tohle se do oficiálního hlášení nedostalo. Trajvis a já jsme se tu noc spolu bavili. Ptal jsem se ho, jestli ho neuráží, když lidi jedi ho vězí. Připadalo mu to jako blbost. Zeptal se mě, jestli by mě urazilo, kdyby snědlo opici. To samozřejmě vedlo k zajímavý teologické diskuzi, protože já žádný svý viditelný příbuzenství s opicí neviděl. Nakonec jsem se ho vyptával na fyziologii býtších lidí, především jejich žen. Dobře, pokud jsou napůl holka, napůl kráva, jak to mají s vemenem? Jak vypadají? Jsou nahoře, jako u lidí, nebo dole? A pokud dole mají to vemeno, jak s ním chodí? A Mluvíme o dvou nebo o čtyřech nohách? Travis mi pověděl, že ho budu muset v Texasu navštívit. A varoval mě, že jestli někdy jeho přítelkyně ně nazvu jalovici, bude mě muset kvůli pošpinění cti vyzvat k souboji na život a na smrt. Podobných hovorů jsme vedli spousty. Travis pravně byl jako mladší brácha. Obří monstrózní mladší brácha s berserkrovskými schlony, ale určitě to chápete. Hlídal si skóre. Tvrdil, že se mu sedmkrát zachránil život. On ten můj jen dvakrát. Říkal, že nikdy nedojde k lidu, dokud to nevyrovná. Býtší lidé jsou v tomhle divní. Vzpomínky na to, co se stalo, pak bolí. První vzpomínka je jasná, ostatní až tak ne. Pamatuju si, jak to začalo a pamatuju si, jak to skončilo. O velkou část prostředku mě připravil rok rak. Začalo to explozí. Později jsem zjistil, že bomba byla v autě. Několik tun výbušnin explodovalo mezi námi a táborem mariňáků. V jednu chvíli jsem hrál karty s býtším mužem a v další se na nás zhroutil hotel. Hedr byla ráda, že z Alfova domu odchází. To místo jim bylo nasáklé a kostěji naplňovali naplňovaly mrazivou hrůzou. Jakoby se na ně rozřeně dívali a shledávali ji nehodnou. Herbinger byl o pár kroků napřed. Na zledovatělých schodech mu podkluzovaly nohy. Předtím byl tak elegantní. Jaká škoda, že se teď Herbinger stal pomalým, slabým a člověkem. Ale i tak to byl pozoruhodný muž. Kdyby ho potkala za jiných okolností, možná by ho chtěla poznat trochu líp. Heather měla přirandění smůlu. Její život byl v tomto ohledu jedna velká katastrofa. Věděla, že je jedna z nejhezčích holek v Copelake, ale nepodařilo se jí potkat někoho pořádného. Chvíli dokonce zkoušela seznamky na internetu, ale pak si začala připadat osamělá a hloupá, že platí peníze za schůzky s idioty ze sousedních měst a vzdala to. Nikdy dřív nepotkala nikoho jako Earl Herbinč. Ne, že by se dalo čekat, že jí E-harmoni dá dohromady s ježanským lovcem Monster, hulí jako fabrika. Měl železnou vůli, ale také dobré vychování. Navíc nevypadal vůbec špatně, přestože měl masivní zbrojící těla, jak se mu pod ní napínají svaly na nohách, jak se snaží udržet rovnováho. Přestože už nebyl vlkodlak, stále byl silný. S tímhle by se klidně spářila. Spářit? Kdo by použil slovo spářit? Hedr se zarazila. Ona nad Herbingerem div neslintala. Co to má sakra být? Soustřed se, soustřed se, holka. Psychovlkodlačí kočka nebo ne, pořád máš své standardy potřásla hlavou, aby se ji pročistila. Přesně předtím ji varoval. Bojuj proti nahodilým impulzům, zůstaň v klidu, nikoho nesněs, ničího psa nesněs a z nikoho nestrhej šaty. Tohle zvládnu. Zhluboka se nadechla. Nejdřív mi musí alespoň koupit večeři. Našel si něco v tom denníku, zavolal hrbinžerna a jinak, když došli k autům. A se chystal odpovědět, ale hedr zbytek neslyšela, protože jí do hlavy najednou vtrhl příšerný hučivý zvuk. Přitiskla si ruce k uším, vykřikla a šla do kolen. Podobalo se to šumu v pozadí, co slyšela celou noc, jen to bylo tisíckrát horší. Bolest, jako by jí do hlavy zatloukaly hřebíky. Ten zvuk ji zabíjel. Herbinger ji chytil za rukáv a narovnal. Co se děje? Pokusila se odpovědět, ale čelisti ji příliš boleli, aby dokázala sformulovat slova. Možná zaječela, nedokázala to poznat. Hedr chytila Herbingera za popruhy zbroje a přitáhla se k němu. Bolest se zhoršovala, šířila se z hlavy do páteře a dál do kostí. Něco v ní křuplo, když se posunul kloup a tentokrát si už byla jistá, že zaječela. Herbingerovi rty se pohybovaly. Křičela rozkazy. Soustředila se na své prsty sevřené kolem látkových brašen na jeho hrudi. Kolem nechtů vytékala krev. Bolest se z obličeje přesunula do zubů. Pevně zavřela oči, pokoušela se to přestát, ale za bolestí se skrývala hrůza a bolest najednou vypadala jako mnohem lepší možnost. Když otevřela oči, svět se změnil. Barvy byly jiné vybledlé. vystupoval jen život a stíny, kde se ukrýval. Mohla vidět krev tepající v herbinžrově krku a po něčem netoužila víc, než natáhnout se a vypustit ji ven. Stále křičel. Ty, otevři zadní dveře mýho pikapu, otevři tu velkou a celavou petnu, dělej! Otočil se zpátky k ní. Pojď, Kerkonenová, tudy! Zůstaň se mnou. Co to má s očima? Hlas měl příliš pomalu, jako když se videokazeta přehrává na poloviční rychlost. Čas se zpomalil. Jsou žlutý. Ona je jednou z nich. Oklidněte se, řekl Herbinger a zdálo se, že mu to trvalo celou věčnost. Ohněte mi z cesty. práskněte ji. Někdy po bolesti kostí musela začít hořet pálili jej ruce. Instinktivně je od Herbingera odtrhla. Zhrozeně se na ně dívala, otáčela jimi. Vůbec nehořely, ale její nechty teď byly tak dlouhé. Nechty si kousala. Byl to hrozný zlozvyk, proto nikdy neměla tak krásné nechty. Škoda, že hořely a krváceli. Řekl jsem, aby se smyklidil z cesty. Zavrčel Herbinger na neviditelnou překážku. Udělej, co po tebe, Erl chce! A zněl vyděšeně. Nový nával bolesti. Nějak dokázal být horší než předchozí a tentokrát to přišlo z hrudníku. Praskání kostí slyšela i přes hučení. Skrutilo ji to. Musela se rukama zapřít ve sněhu, aby neupadla. Ustup, cizinče! Hedr vzdálený hlas poznala. Preskot někdo. Jednou ho zatkla za jízdu v opilosti. strašný idiot. Ale zněl dost vyděšeně, asi za to mohl ten křik. Aha, počkat to, křičím já. Zastřelím vás oba. Myslím to vážně. Na tyhle blbosti nemám čas. Náhlý pohyb přední a rána, ale Hedr se nedokázala dostatečně soustředit, aby mohla zvednout hlavu. Někdo upadl na zem. Ještě se mi někdo z vás buranů postaví do cesty a dopadne stejně. Varoval je Herbinger. Ty, hey, mladý, udělej, co jsem po tobě chtěl. Vy ostatní noců vypadněte. Pohyb! Oheň se šířil. Teď se z toho stala soutěž mezi hořící kůží a bolestí kostí, kdo ji dřív rozerve na kusy. Bylo to horší, než by si dokázala představit. Oheň zatím Vytězil. Horko se zhoršovalo, servala si plášť a svalila se do sněhu, ale nepomohlo to. Za opaseky chytila ruka a najednou ji táhli sněhem. Vydr, hedre, tahle zvládneš. Roztřásly se jí nohy, kosti v chodidlech popraskaly, nechtěně vykopla a do něčeho narazila. Herbinger odletěl, pálení se nezastavovalo. Začala si strhávat zbytek oblečení. Přeska na opasku vzdorovala. Ta komplikovaná věc byla příliš matoucí, tak kolem opasku sevřela ruce a kůži přetrhla. Snažila se bolest vypudit ústy, ale svý křik jí moc neodcházelo. Poprvý je to vždycky nejhorší. Zašeptal jí do ucha Herbinger, když ji zvedl ze sněhu. Mluvil, jako by měl bolesti. Omlouvám se, Pomyslela si ale za tou bolestí, pálením a strachem bylo i něco dalšího. Vzrušení. Lákalo jí to. Pokud první trojici překoná, přijde to poslední. Herbingerovi ruce byly na jejich nahých ramenou jako ledové bloky. Někam ji otáčel. Byla to stříbrná bedna. Uvnitř panovala tma. Nechoď do díry. V díře je jen smrt. Odstrčila ho. Stačilo to, aby ho to odhodilo na druhou stranu ulice. Vážně se moc mloufám. S hrůzou se znovu podívala na své ruce. Pokrývala je zrzavá srst, Rudá jako oheň. Žár vystupoval z její kůže. Její nechty se změnily v čepele. Herbinger se posadil ve sněhu tři metry od ní. Hrudní část zbroje byla nově rozedraná. Trhla pou, když ucítila krev. Podíval se na hadr a zvedl pistoli. u sakra! Omlouvám se, omlouvám se! Natáhla se k němu, ale praskla jí pánev. Páteř natahovala kůži až na hranici její pružnosti. Dá s mi se prořezávaly zuby. Znovu upadla, vykřikla... Výkřik se však změnil, tohle bylo něco nového a odneslo to mnohem víc bolesti. Ne, nebyl to výkřik, bylo to zavití. Vzhlédla a byl tam Herbinger stál nad ní krvácel. Omlouvám se, řekla. Viděla v něm jen maso. Teď chápala, proč ji Joe Buckley prosil o smrt. Chápala, proč jí Herbinger dal pistoli, zapomenutou v kabátě se stříbrnými kulkami. Proměna začínala být příjemná. Zabij mě, prosím, rychle. Herbinger pozvedl pistoli. Sklonila hlavu. Zabij mě, než já zabiju tebe. Všechno zčernalo. Jediná malá svíčka publikávala na obohem v dolku. Přeji si šťastné narozeniny, přeji si šťastné narozeniny, v důlní šachtě s krvelačným vlkodlakem, přeji si šťastné narozeniny. Po celém Copper Lake vstávala mrtvá těla poháněná vlnami vyzařujícími z kostějova amuletu. Všichni, které zabili vlkodlaci z alfovy smečky, se znovu zrodili jako prokletí vlkodlaci. Byla to pozoruhodná stvoření nemrtvý likantropové lapení mezi člověkem a zvířetem, téměř nemyslící pohánění jediným instinktem, potřebou šířit kledbu. Nikdy se neunaví, nikdy se nezastaví. Stvůry už obkličovali přeživší schromážděné ve škole, cítili kořist. Zabijí je, ale na mase hodovat nebudou. Vulkodlaci byli vampirističtí. Potrhají maso, vypijí krev a mrtví se během chvíle stane jedním z nich. Jakmile bude přeměněn poslední přeživší, vulkodlaci se rozutečou na všechny strany. Pěšáci byli rychlí a oběhnou mnoho kilometrů, než magická bouře utichne. Lucinda věděla, že americká vláda rozšíření vulkodlaků nedovolí. Spálí severní Michigan na popel dřív, než k tomu dojde. Ale Alfa myslel dopředu. Než dopadnou první vládní bomby, Lucinda použije magii a přesune se s Alfou na jiné připravené místo. Kolem basu měla uvázané portálové lano, které jen čekalo na aktivaci. Po celé zemi už byly připravené mrtvoli lidí zabitých vlkodlaky. vlkodlaci povstanou jinde. Rozpoutá se Chaos. Jejího nového boha to potěší. Plán byl brutální a proběhne všem na očích. Její otec by s tím nesouhlasil. Martin Hood byl diskrétní, používal magii jako chirurg skalpel. Každý krok naplánoval roky dopředu. Alfův plán byl v porovnání s ním jako mlácení kladivem. Martin Hood sloužil svrchovanému pánu hrůzy s neochvějnou odaností, ale na konci to k ničemu nebylo. Lovci monster zabili jejího otce i jejího boha. Její církev se rozpadla a ruku jí utrhla superupíří děvka. Samotná se vytvořila novou z magie a ocely a snažila se zachránit co nejvíc otcova díla. Byly to depresivní časy. Pak našla nového boha, nebo spíš on si našel ji a Lucindě se otevřel svět nových možností. To ona představila svému novému bohu Alfu. Alfa už se svatou církví dočasné smrti dřív spolupracoval. Dokonce vyměnili dva členy jeho smečky za pár otcových kopáčů, kteří mu měli pomoct hledat kostějů v amulet. Oba vlkodlaci padli během útoku na základnu lovců Monster. Zabil je ten zatracený Owen Pitt a nechutná věc známá jako Agent Franks, ale Alfa chápal, že zemřeli kvůli vyššímu dobru. Zpočátku Alfu respektovala. Těžko si to připouštěla, ale téměř se pro ní stal otcovskou postavou, když v bajonet skončil v srdci jejího pravého otce. Byl okouzlující a nemohl za to jen jeho vrozený dár, ale v jeho snaze ochránit vlkodlačí rasu viděla jistou vznešenost. Jak však noc pokračovala, Alfa se stával čím dál víc náladovým. Amulet ho měnil. V poslední hodině pozřel několik vlastních dětí a zdálo se, že si toho ani nevšiml. Přestože věděla, že potřebuje její magické znalosti, začínala se Alfy bát. Jejího boha však pokrok potěšil a ona činila, jaký on přikázal. Její nový bůh nebyl tak prastarý, jako svrchovaný pán Hruzy. Vlastně se teprve nedávno probudil z tisíciletého spánku. Záležitosti lidí ho však zajímaly víc než vzdálené starobilé, kterým sloužila dříve. Nový bůh měl pocit, že je třeba otestovat obranu lidstva. Alfa bude jeho nástrojem a ona jeho prorokyní. Dnes měla devatenácté narozeniny. Proto si mezi své věci přibalila i hosteský vdolek s jedinou svíčkou a zapalovačem, protože to přece musela oslavit. Zapíchla svíčku do vdolku a zapálila ji. Spívat sama sobě bylo trochu divné, ale všechny ostatní v šestce buď alfa, nebo se před ním schovávali. Kopáče na zpěv a komunikaci celkově moc neužilo. Znovu byla na všechno sama. Lucinda Hůdová si opřela unavenou hlavu o chladnou ocel umělé ruky a sledovala sníh padající za okením sklem. Do úsvitu zbývalo jen pár hodin. Pomyslela si své přání a sfoukla svíčku. Nevybavuju si, co se stalo dál. Raky mají vzpomínku na závěrečnou konfrontaci s Nikolájem zničil... Roztrhalý na kusy a útržky rozházel. Zůstaly jen záblesky. Když jsem deník začínal psát, věděl jsem, že mi tahle část chybí. První skutečná vzpomínka, kterou po bitvě mám, je vystupování z vrtulníku na palubě v lodi. Šest mužů z prvního týmu bylo zabito a jeden se pohřešoval. Všichni ostatní byli zraněni. Nezaměnitelný obrovský tělo Trejvy se Alama Semahystna pod jeho dekou není nasáklou krví, který zdravotníci vykládali na palubu. Konovr a Sharon, oba zranění, Konovr nemoc těžce, ale Sharon utrpěla ošklivý sečný rány a rychleji ji odnesli pryč. Nevěděli jsme, jestli to přežije. Konovr mi plakal na rameni. Vzpomínky by byly rozmazeny i tak protože jsem věděl, že jsme se utkali jako velkodlaci. Věděl jsem, že jsme uzavřeli příměří, ale ne, jak jsme k tomu dospěli. STFU rozpustili. Nařídili nám, že o tom nesmíme mluvit a navzájem se kontaktovat. Poslali mě domů. A pár měsíců později jsem dostal oficiální dopis, že mám zpátky svoji výjimku z Fonasilu Spolu s anonymním zkazem, že Sharon přežila, ale bez dalších podrobností. Rak po mém návratu mě přišel do Kazadoru navštívit byčí muž. Moje na něj málem zautočili, než se městě stihl zarazit. Byl to svatý muž. Pověděl mi, že Travis Alamosem Houston získal výjimku z Fonasilu pro Texaské byčí lidi a že v posledním dopisu svým lidem napsal, že uznává vlkodlaka za svýho bratra a tím pádem i za součást kmene. Šaman mi přinesl dár. Byla to vydělávaná kůže. Měl jsem se blízko k tomu, abych vztaky vyletěl z té vlastní, když jsem zjistil, že patřila Trajvisovi. Šaman mi to vysvětlil. Největší podsta, jakou může býčí muž podstoupit, je věnovat svý tělo kmeni. Takový byly jejich způsoby. Hádám, že mi tak Travis říkal, že mi nepřestane krejt záda ani po smrti. Byla by to obrovská urážka všech píčích lidí, kdybych dar nepřijal. Šaman byl navíc Travisův otec. Ukázalo se, že Travis ve svých dopisech kmeni detailně popsal, jak se mu zachránil život a jak to se mnou musí srovnat. Šaman mi vysvětlil, že to je jediný způsob, jak může Travisu v duch nalézt v jejich nebi úplnej klid. Společně jsme z kůže ušili bundu. V průběhu šití zlámali hromadu jehel a šaman je pak očaroval nejsilnějším kouzlem býtších lidí. Od té doby ji nosím. Byl to ten nejlepší dar, jaký mi kdo dal. O Nikolajovi jsem od Vietnamu neslyšel. Je někde tam venku. Čeká. Věděl jsem, že se jednou znovu setkáme. Mohu se jen modlit, abych ten den byl silnější a chytřejší. Budu na sobě muset zapracovat. Nikolaj mi připomněl, jakí jsou skuteční rokodlaci. Není to o drápech nebo tesácích. Není to jen o fyzické podobě. Je to o temnotě, která žije v každém z nás kterou nechávají volně řádit. Šum zlo v nás probouzí. Jediný rozdíl mezi námi a ostatními je ten, že my v sobě to zlo nedokážeme udržet. Musíme mu čelit. Musíme ho překonat. Ve Větnamu jsem selhal. Kvůli našemu souboji jsem se nechal strhnout. Dovolil jsem, abych se stal jím. Kdybych mohl mít jedno přání, chtěl bych se zbavit svý kletby. S ním o tom, že budu člověk, nic víc než smrtelný člověk. Jaký by to bylo? Svoboda. Už si na to ani nedokážu vzpomenout. Ale i kdyby země zítra kletbu nějak sejmoly, stále budu muset platit za svý hříchy. Vyléčit se? K tomu nikdy nedojde. Je to bytomý nemožný přání. Místo toho se budu každý den svýho života snažit odčinit věci, co jsem udělal. To je to nejlepší, co můžu udělat. Santiago se mýlil, Považoval mě za dobrýho člověka. To nejsem. Ten titul si nikdy nezasloužím. Můj otec byl dobrý člověk. Santiago byl dobrý člověk. Travis byl dobrý člověk, i když by ho urazilo, že jsem ho nazval člověkem. Muži z prvního týmu a stovky lovců, co jsem pomáhal spouštět do země, byli dobří lidé. Ne. Já ne. Nejlepší, o co se můžu pokoušet, je při každé příležitosti kopat zlo do zadku, dokud nakonec nezvítězí a já nezemřu. Pak se podívám Bohu do očí a řeknu, že jsem z rozdanýma kartema udělal to nejlepší, co šlo. Vlkodlak o nic víc žádat nemůže. Část třetí. Herbinger. Kapitola 24. STFU měla operační základnu na Vysočině, když jsem našel své nové jméno. Dovolte mi to vysvětlit, Jako vlkodlak stárnu pomaleji. Kdyby lovce Monster S.R.O. vedl příliš dlouho stejný šeklfart, vzbudilo by to podezření, proto jsem si každou generaci vybíral nový jméno. Po návratu z Vietnamu jsem měl v plánu začít znovu a pan Wolf v žádném případě nepřipadalo v úvahu. Jednoho rána ze mnou přišel Ván a vzbudil mě. Říkal, že do vesnice přišel důležitý muž a chce se mnou mluvit. A musíte pochopit, že jsme byli uprostřed ničeho. Proto jsem si nebyl jistý, jaký typ důležitý osoby by tu mohl skončit, ale náš mladý tlumočník byl neoblomný. Proto jsem ho následoval do Degardské vesnice. Degardy jsem měl rád. Montaňárdové, lidé hor, tak jim říkali francouzi. Proto jim většina američanů říkala zkráceně jardi. Byli na naší straně. A bojovali, jako někdo druhý. Místní měl na starost čitel a jeho chlapci, krmil STFU jejich informacemi. Varně vzal do chatrče na kůlech s opravdu vysokou střechou. Vypadalo to, že všichni místní válečníci kolem ní vytvořili perimetr. Ať už byl záhadný host kdokoliv, na jeho obraně jim záleželo. Uvnitř zakouřený, temný a dusný stavby byl jeden z nejstarších lidí, co jsem kdy viděl. Byl slepej, se sotva šeptal a hnípal se v talíři plným kuřecích vnitřností. Co to má znamenat, vané? On je svatý muž, pane Wolfe. Urazil dlouhou cestu, aby vás našel. A ne, mluvili tam kuřeti. Předpovídá budoucnost. Van byl bystraj kluk. Nikdy bych ho nepodezříval z pověrčivosti. Stařec něco zašeptal. Van se musel naklonit hodně blízko, aby mohl překládat. Zvíře předalo ducha muži. Duch byl zrádný a myslel si, že muže změní. Duch muže vždy změnil, ale tento muž se změnit nenechal. Naopak přinutil zvířecího ducha, aby své způsoby změnil on. V mém stavu se nesmělo mluvit. A doufám, že se mu nevezradil nic tajného vané. Ne. ne, pane Wolfe, já mu nic neřekl. Tvrdí, že mu o vašem příchodu pověděli horští duchové. Má flexibilní mysl se raději rozhodla uvěřit, že si stařík špitá s horskými duchy, než že můj tlumočník mluví o věcech, co by ho mohli dostat do maléru. Stařec dál šeptal. Říká, že zvířecí duchové čekali? To slovo neznám. Velmi dlouho čekali na někoho, kdo je změní. Zvířecí duchové ti budou naslouchat. Horští duchové ti pomohou. Ve válce. Věřiť muže že děkuju. Ve válce beru každou pomoc. Van mu to pověděl. Mouchy bzučely kolem vnitřností a v chatě bylo takové dusno, že Alabama proti tomu vypadala jako tundra. Stařec pokračoval v monotelním šepotu. Van působil zmateně. Ne v této válce. Ve velké válce. Tahle pro něj není dost velká. Ne. Nadcházející válka. Omlouvám se, nerozumím. Horští mu pověděli, že se blíží. Válka se kterou vše skončí. Tej se jeden ze čtyř. Co to má znamenat? Jaký čtyři? Vrázky na starcových rukou byly plné kuřecí krve. Horští duchové neříkali než budeš moc vést zvířecí duchy, budeš muset někoho učit. Připravit je na válku, kterou vše skončí. Musíš připravit cestu, bude mnoho bitev, mnoho výzev. Pokud selžeš, zvířecí duchové budou bojovat na straně nepřítele. Až nadejde správný čas, oznámíš válku a všichni duchové tě budou následovat na temné místo. To nedává nejmenší smysl. Říká, že ty jsi ten, kdo připravuje cestu. Nejsem si jistý správným slovem. Ten, co zvěstuje, po vašem to je, myslím, herbinger? Ano, podle horských duchů si herbinger. Svatý mu stichl. Sundal starý řecí vnitřnosti a vyhodil je dveřmi psům. Skončil. Doručil zprávu od horských duchů. Propustil nás. Herbenčer, líbila se mi, jak to zní. Kadelak Brajervudské likvidační společnosti uvízl. Na tři, zavolel Stark. Jedna, dva, tři. Plnou vahou se zapřeli do nárazníku. Kola se bezmocně protáčela ve sněhu. Ne, ty zatracený idiota, musíš rozhoupat, rozhoupat. Ryan Horst vystrčil hlavu sokénka. Já se snažím, jasný, přestaň na mě švát. Stark se s heknutím narovnal. Záda ho zabíjala. Při vyskakování z nemocničního okna si skřípnul nerv. Vlkodlačí zombí se jim podařilo setřást chvíli předtím, než Horst cíl ze silnice do škarpy. Druhý lovec z Briarwoodu, Lins, se mu snažil pomoci vytlačit zadek auta ven. Bylo to beznadějné. K vytažení by asi potřebovali traktor. Oba přestali, aby popadli dech. Stark se podíval směrem, ze kterého přijeli. Stvůry je mohli dohnat každou chvíli, ale on přes nich neviděl dost daleko, aby mohl odhadnout, kolik jim zbývá času. Spousta podělaných serepetiček a nemáte tam naviják. Máte pochromovaný poklice, ale žádnej naviják. Děláte si ze mě srandou? Linz pokrčil rameny. Hle, chápe, nic takového nečekali. Tohle měla být brnkačka. Žádné těžké zbraně. Žádné informace. Tohle je hodina amatérů. Stark se rozhlédl. Svoje bundu nechal v nemocnici a vítr profukoval švy zbroje. Potřeboval se zahřát, ale když se tu zkusí zašít, monstra je roztrhají na kusy. Musí tu být něco, co by se dalo použít místo, kam by mohli jít. Nechápu, jak se mohl naletět takovým idiotům. Hej, koukni na to. Lins ukázal na něco v dálce. Stark s přimhouřenýma očima rozeznal slabé světlo. Myslím, že je to střední škola. Projížděl jsem kolem ní. Napadá tě lepší místo, kam jít? Stark měl obličej spáleným razem. Už mu asi zčernejí a odpadnou. Existovalo riziko, že ve škole nikdo nebude, ale kde byla světla, tam byl i generátor, takže alespoň budou moct umřít v teple. Lepší tam než trčet tady. Třísknutím do kapoty si získal horstovou pozornost, ale hned toho zalitoval, když ho po úderu píchlo ve zmrzlé pěsti. Vylez blbče, půjdeme po svých. Horst na něj při vystupování vrhl vzteklý pohled, ale měl dost rozumu, aby mlčel. Stark na něj neměl náladu. Všichni tři se schromáždili u zadku Kadilaku, aby Stark zhodnotil jejich situaci. Horst i Lin směli pušky, ale zůstalo jim jen pár zásobníků. Stark měl služební glock a bojový nůž, nic víc. Brašny měl plné zásobníků do skár s kompozitní stříbrnou municí 762 ale puška zůstala opřená o zeď, když musel rychle utéct před zástupcem Baklím. Aby byla situace ještě trapnější, na nemocničním parkovišti obklíčeném zombí vlkodlaky stál suburban plný prvotřídního vybavení UPKM. PKM. Než vyrazíme k těm světlům, chlapi, nemáte nějaký teplý oblečení navíc, procedil Stark přes jaktající zuby. Kdybychom měli, už bych si to oblíknul sám, odsekl Lins, když se posadil na nárazní kadilaku. Svou karabinu M4 si opřel mezi nohy. Lins si vytáhl svetr do obličeje a strčil ruce do podpaždí. Co uděláme s žal? Slyská ruka dopadla na vnitřní stranu zadního okna. Za rukou se zvedla příšerná tvář. Obličej byl ochablý a bledý, kolem zarudlých očí stékal pot. Z pootevřených úst odkapávaly sliny. Nestvůrná tvář udeřila do skla. – Nepřítel! – vykřikl stárka a sáhl po pistoli. – Ne, Prásk! Ve skle se objevila díra. Příšerná tvář zmizela. Lins spadl z nárazníku. – Ty si syné! Zastřelil si že? – Stark pomalu sklonil Glock, zatímco oslizlá ruka klouzela po skle, až úplně zmizela. Jo? Podíval se na horsto, ale velitel z vodu, tam jen stál se spadlou bradou, zjevně byl v šoku. Kdo je jo? Tohle byla Žo en šnejdrová, a ho Linz, než se zvedl na nohy. Je s náma. byla to horstova holka, kurva chlapé, sajmul si nám sekretářku. Necitlivá ruka potřebovala několik pokusů, než dostala Glock zpátky do pouzdra. Ta se sexy hlasem, zamumlal Stark. No, ehm, představoval jsem si ji hezčí. To byla, než ji vyblil ten obří robotický strašák, odpověděl Mullins. Horst beze slova přešel k zadním dveřím kadelaku a otevřel je. Stark Horstovi hlédl přes rameno. Žena byla zabalená v pokrývce a byla na tam opravdu mizerně už předtím, než ji střelil. Už viděl i zdravější zombí. Na moji obradu je třeba říct, že ona vypadala jako monstrum. on stále žila, ale dlouho asi nevydrží. Stárková kulka proletěla ramenem a podle množství krve odhadoval, že přerušila podpažní tepnu. No... Dobrdělé asi bych se měl omluvit. Joanne zamžourala na horsta, měla problémy zaostřit. Já, já vám jen chtěla říct, že se cítím líp. Linus Stárka naléhavě poplácal po rameni. Máme společnost. Otočil se. Na bílém pozadí se na konci bloku pohybovaly tmavé stíny. Nemrtví se vraceli. Zatím neběželi jejich směrem, ale nebude to dlouho trvat. Čas odejít, Horsté! Horsté! Obrátil se a zjistil, že Horst stále zírá na svou přítelkyni. Stark se k němu naklonil a zašeptal. Nemáme čas být sentimentální hocho. Pokud chceš ukončit její trápení, udělej to rychle a nenadělej při tom hluku. Horst zavrtěl hlavou a o kroku stoupil. Ne, jsem v pohodě. Rejene, zachraptěla Joanne. Nic osobního zlato. Ale jak říkával můj tatík, když tě honí medvěd, nemusíš být rychlejší než on Stačí být rychlejší než tvůj nejpomalejší kámoš. Horstův výraz byl chladný jako jeho okolí. Joanne se po horstovi natáhla, když se otáčel. Podařilo se jí chytit ruká, vdržela se ho ze všech sil. Neopouštěj mě, Horst vytrhnul ruku z jejího sevření, ani se na ní nepodíval. Když budeme mít štěstí, zpomalí kvůli zvačině. deme, Stark hvízdl. Tohle bylo drsné i podle standardů U.P.K.M. Erl zaklapl petlici na ocelové rakvine, než odvrávoral pryč. Sykal bolestí. Přes celou hruď ho pálil čerstvý šrám. Hedr ho sekla pořádně. A kousek výša přišel by okrk, takže se dalo mluvit o štěstí, ale i tak to musel rychle ošetřit, než se z toho stane problém. Po ruce vždy měl vybavenou lékárničku, i když ji obvykle používali jeho lovci. Už to bylo opravdu hodně dlouho, co ji potřeboval on sám. Erl oslovil jedinou osobu, která s ním zůstala na ulici před Alfovým domem. Všichni ostatní měli dost rozumu, aby utekli ale ty seš na to moc tvrdohlavej. Nikdy jsem nic takovýho neviděl. A se rozhodl pomoct, dokonce měl dost odvahy, aby mu pomohl zvednout bezvědomou hedr do bedny. Její děda mi zachránil kejhák, vytáhnul mě z hroutícího sedolu. Myslel jsem, že ji zabiješ a řekl jsem si, že Axelovi dlužím, abych to zůstal až do konce. Překvapilo mě, když se ji zvednul místo... krvácíš? Ukaž mi to... Erl roztáhl bundu. Hedr se ho podařilo zasáhnout kousek nad zipem a jeden dráb se dostal skrz kevlar zbroje. Jen škrábnutí, zalhal. Nebylo fér to Hedr vyčítat. Neudělala to úmyslně. Erl usoudil, že jsou teď vyrovnaní, protože je mlátil o celý vystuženou pažbou Thompsona až na jednom místě praškla. Prostě ji zastřelit by bylo bezpečnější, ale ona byla hodná holka. I kdyby se jí nepodařilo zbavit kletby, zasloužila si šanci. Santiago pro něj udělal to samé. I když Hedr bude pořádně nasraná, až se probudí uvnitř malé, temné vězeňské bedny. Když se vrátil do bezpečí auta, El zapnul vnitřní světlo, našel lékárničku a odepnul si zbroji. Hedr se mu postarala o pořádnou sečnou ránu přes klíční kost. Plandal dal mu tam kus uvolněné kůže, v širokých kruzích z něj stékala krev. Do hejzlu, tohle je vošklivý. Jen škrabnutí, co? Zabručal Aino. Je to široký, ale mělký. Dostane tě hloupka. Erl si připlácl kůži zpátky na místo, otřel ji jodem a přimáčkol na ně tlakový obvaz. Až bude mít volnou chvilku, doplní to pár stehy. Nalepidlo to bylo moc velké. Nejtěžší bude se na to z tohohle úhlu i dívat. Protože se naposledy sám zašíval ve dvacátých letech, vyšel trochu ze cviku. Zapnul by stopení, zeptal se érl, když zavřel oči a opřel si hlavu. Proč lidi žijou na tak vymrzlý místě? Odrazuje to všemožnou do donedávna to bývalo klidný město. Erl si zapálil cigaretu a dal se zase do práce. Usoudil, že 30 vteřin bylo na vysedávání až moc. Krvácet může později. Potřebuju zjistit, co stojí v tom denníku a potřebuju to fafrém. To zvládnu. Co Hedr? I když to není její vina, je teď jednou z nich. Zamčená nikomu neublíží, ale jestli se dostane ven, už to není holka, kterou si znával. Je na tolek? Překvapivě ano. Pokud amulet dokázal vyléčit Erla, tak mohl vyléčit kohokoliv. Měl jisté podezření, že ta samá věc s kletbou začala, takže dávalo rozum, že ji mohla i ukončit. Nejed u Erla a Hedr, ale u všech vlkodlaků. Kdyby se mu amulet dostal do rukou a mohl zjistit, jak funguje, auto se zakolébalo zadu se ozval příšerný škrábavý zvuk drápů, na ocely následoval vzteklý řev. Hedr se probrala a nepřekvapivě zuřila. Je to lék, řekl Erl se znovu nalezeným odhodláním. Nechtěně vytvořil monstrum, které terorizovalo tohle město, ale mohl tu chybu napravit a během toho navěky zrušit kledbu. A já vím, kdo ho má.